Hej! Hej! Snälla min Kena. Nu har du din podcast Röst igen. Ja, jag Ja, det är jag då som heter Elin. Ja, och jag heter Johanna. Mm. Välkomna till avsnitt 12 av Negativ kontaktsökning. <laughs> och avsnitt 12 av, av Ja. Det är sista avsnittet. Ja. Nu är det vi... ju lite nostalgiskt här i, idag. Vi ska summera och vi ska. Ska vi? Ska vi inte? det? Jo. Kanske. Ja. Så alltså, kanske bara det är jobbigt också. Jag vet inte. Det var ju ta sen nu som 1. Kommer ja, ut Ja. Vi skyller på iTunes. Precis. Vad <laughs> skrattar då? Nej, jag tänkte vad det berodde på. Ja. Men det ska vi inte gå in på. Nu blev, nu blev ni nyfikna. Ja. Men um. det tänker vi inte säga. <laughs> Nej. Um, hur har du det? Jo, men jag måste säga att jag har väldigt bra. Jag är ledig ifrån allt egentligen. Um, jag... Har ju ändå jättemycket att göra. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att. Så jag har alltså slutat jobbat. Och mm. nu så söker jag. Nytjänst. Helt enkelt. Mm. Och det tar ju tid. I och med att jag springer runt på massa intervjuer hela tiden. Mm. Men jag har insett att. Jag skulle kunna tänka mig att inte jobba. I livet. <laughs> ja. Nu har du testat det liksom. Mm. Ja och det har nog varit det bästa. Ja. Mm i yeah. med att man jag har ju så himla mycket att göra du vet, jag är så poppis här i Stockholm också så att folk ringer hela tiden, nu har jag ju satt den på flygplansläge för att den inte ska störas då nu i, i poddandet men annars ringer det upp i kvarten arbetsgivare kompisar ja men du vet nej nu överdriver jag ja. nej men jag mår bra det känns okay. som att rösten börjar repa sig och ja. sådär. Och det är fint med fint väder och ja. det känns Naturen kul. Naturen börjar balla ut ur. Oj, otroligt, alla körsbärsträn hej jag är ett körsbär. Trä ett körsbär. Men snart kommer jag, jag är, det är snart ett, <laughs> ett körsbär. <laughs> Trädet blir till ett körsbär. <laughs> det är special. Ja, nej. Nej, men nej, det, jag tänkte just på det att under. Äh, jag tittar lite kort här. På, jag tror att vi spelade in första avsnittet typ 25 januari. Ja, då var det stämma? ju inga körsbär som hängde i träderna. Nej, det var det verkligen inte. Och då har det alltså gått äh, tre och en halv månad sen dess. Och under den tiden har du alltså hunnit börja ditt första fasta jobb <laughs> och, slut och sluta det. Ja. ja. Det är jag stolt över. Ja, men det är ju bra. Ja, jag har ju också hunnit med. Ja, inte riktigt så, men... Nej, det har du väl inte. Du har väl inte slutat, eller? Nej, det... Har du ringt? Nej, det har jag inte. Sagt upp dig idag. <laughs> jag blev så inspirerad. <laughs> så. Min kompis gjorde det. Nu får det nog. Ja. ja. Nej, men det... Är... Ja... Men du, jag har ju fått nytt jobb. Ja, kul. Som Glantisk. jag ska svara på imorgon. Typ. Oj, hur fort det var. Ja. Jag, jag har också fått ett jobb. Ja, du har ju fått ett. Ja. Nej, men jag, vi behöver inte gå in på det. Men, det kan man. Ja. Nej, men ni, Nej, men det är väl inte konstigt om jag tycker att det är lite privat. här. Varför då? Det är bara ett eh. jobb. Okej. Okay. Ehm... Nej, okej. Okay. Nej, vi ska inte gräla. Om vad som är privat eller inte privat. Det känns som att om vi ska summera podden. Så känns det som ett av, ett av de topics. Ämnena som vi har pratat ganska mycket om. Eh, vad som för dig är personligt och privat. Och eh, professionellt. Och vad som för mig att det skiljer lite däremellan. Men. Det är ju kul, för det gör ju att vi har någon slags fin dynamik mellan oss. <laughs> ja. Vänta. Äh, nu är, Ja, precis. Nu Var det en irritationshost eh, ...host? Ja, det får vi aldrig veta. Nej. Nej, det är hemligt. Nej, oh. <laughs> <laughs> du vet... Jag kände ett, en, en, ett sug efter att hosta. Inte, ja. inte ens jag kan svara på det. Okej. I vanlig ordning. Fem jävla minuter och att absolut <laughs> ingenting. Åh, <laughs> oh, jag blir så trött. Oh. Men du, ska jag kanske berätta vad jag har gjort i veckan? Ja, men gör det. Som om jag bryr mig. <laughs> Gud, vad taskigt. Du kan väl låtsas i varje fall. Kan <laughs> ja, jag kan du... låtsas. Kan du verkligen Ja, berätta. Jo, men... I morse så kollade jag på ett granskning om polisens övervåld och att ja, de utnyttjar liksom sin makt kan man säga. Och det var ett reportage om en kille som hade blivit nedslagen och han hade inte ens, han hade blivit instoppad i en cell fast han liksom inte var misstänkt för något. Alltså det var helt stört. Mm. Och då tänkte jag, då, då ökade den liksom irritationen i mig. Och bara, jag hatar polisen. Jag hatar poliser. Ja. Eh, men det gjorde jag inte när jag var sju år. För då fanns en pellepolis som patrullerade i Skarpnik där jag bodde. Var ja. eh, bodde du så länge du var liten? I Skarpnygg. Jaha. Vadå? Jaha, Ja ja. Nej men, men då så... Så patrullerade ju dem och så drog de in ja, resurserna räckte väl inte till och så drog de in just den här närpolisen. Mm. Uh -huh. Och då så var, så var liksom närmaste polis i Farsta och det är ganska långt bort, och så kom de bara när det var jävla rån liksom. Mm. Så man, man, de åkte 120 kilometer och man blev rädd man blev nästan påkörd typ. Mm. Uh -huh. Och då började irritationen för polisen och min mamma har sagt så här lita aldrig på poliser. De är oh. dumma huvud. Nej men typ, faktiskt typ. Nej men okej, okay, nu överdriver jag nog lite. Men hon har varit ganska, hon litar inte på polisen. Ah, okay. mm. Nu är min mamma med igen. Ah, skit. Mm. Okej, okay. hej mamma. Ja. <här> uh -huh. Och då i alla fall så såg jag den här uppdraggranskningen. Och så skulle jag cykla in till um, stan idag. Ja. Uh -huh. Och då när jag cyklar vid medborgarplatsen. Ja. Uh, mm. Då är det en jäkla alltså, polis uh, mm. buss som är jättestor. Kommer, eh, blinkar inte ens, kör framför mig i cykelbanan, mm. eh, rullar sakta, jäkligt sakta, för att kolla in några narkomaner i Björns trädgård. Mm. Mm. Det finns en lucka där de kan åka in, där taxibilar står. Nej, mm. vad gör de? De ställer sig precis framför mig i mitt cykelspår. Och sen är vi galen kafé på Andesö. det är precis där vi medvis. Mm. jag blir ju så fruktansvärt förbannad. Så jag pekar fuck till polisen. Alltså det, det var ju helt starkt. Och det var någonting som kom efter den här Så jag pekar fuck you, och, Men de är ju liksom framför mig. Så att jag får i panik av att jag pekade fuck Och ångrar ju mig liksom. Dra tillbaka sen. Mm. Och bara för fan Elin lägg av. Det är inte mm. som att jag pekar fuck till någon idiot som kör. Men mm. då var det till polisen. Okej. Okay. Mm. Japp, det förbi. Som tur är så tog de inte mig. Och då tänkte jag så här. Upp för Götlandsbacken så tänkte jag. Jag skulle vara stolt om de tog mig. För då skulle ja. jag kunna säga så här. Att skulle jag kunna vara med i tidningen. Ja, jag känner mig väldigt undrande till vad de skulle ha liksom. Tagit det. Ja men man kan ju. Ja, man kan prov, prov, vad heter det? Provokativ. Ah. Beteende. men jag vet inte. Ah. Men, ah, men är du skämt att du klarar det? Ja jag klarar mig undan. Ja, det andra var en jättefinsam sak. Men jag måste ju faktiskt ta med det. Mm. Eftersom det är sant. <laughs> jag cyklade till affären. Mm. Och när jag cyklade tillbaka. Så fick jag panikkiss. Alltså. Jag höll på att kissa på mig och det var som att när jag lämnade hemmet så var jag inte alls kissnärdig. Men det var lite som att du har så långt till alla här. Nej, jag är skitnära. Ja. Jag Vad tror att det du är de här hjärntabletterna. säg inte att du är på du dig in på kyrkogården? Ja. Nej, det gjorde jag inte. Men jag kissar på mig. Jaha. På cykeln. Ja. Så det är jävligt fräscht med min sadel, kan jag säga. Ja, men. Det är bara att tolka av Ja, men det är liksom inte... Det, är just, det åker ju in när vatten åker in. Så nu har jag åkt med sån här plastpås över. Fast kiss är ju typ det massa som finns. Ja, men vadå? Ska jag, om jag är törstig, ska, kissa, ska jag dricka det då? Eller? Jag du inte ha tillgång till någon, någon annan. Har, har, du, har du gått på scout? Nej. Jo, en, jo. en, eh, en träff var jag på. Mm. Ja, det visste jag. Sen det var, var det för... då ni fick lära er det där om kisset? Nej, det har mm. lärt mig på annan tag. Okej, berätta vidare. Vad har ni hänt? Jo, det ska jag. Nu får du inte hålla på att trycka sådär. Det är hårt. Mm. Mm. Det kommer okay. på inspelningen. Ja. Igår så var jag på en intervju. Eh, igår kväll. Ja. klockan fem. Och då var det på en sån här sångstudio typ. Mm. Eller så här. De medbjuder sånglektioner. Och jag sätter jobb som sångvärde. Mm. Kom jag dit och ser en... En jäkligt gravid kvinna. Mm. Ja. Um, och det var ju hon som jag skulle träffa. Och jag fick en chock. Alltså hon var väldigt gravid. Ja. Mm. Yeah. Um, antingen är man gravid eller inte. Men man kan tydligen... Var väldigt var gravid Var väldigt också. gravid. Ja. Ja. Um, <laughs> ja, och då så... Så fick jag, blev jag liksom, jag var inte nervös över själva intervjun. För jag är ganska lugn av mig, konstigt nog. Man kanske inte trodde, men jag sköter mig ganska bra på sådana sätt. Men jag blev skitnervös över att hon var gravid. Vadå? För, att du var rädd att hon skulle börja föda? Nej, men jag, just efter jag har jobbat på förskolan. Ja. Så blir jag lite nervös. Så är du är rädd för barn? <laughs> ja, men typ. Eller jag blir, barnet är ett känsligt ämne för mig. Okej. Okay. Jag har mycket, lite som poliser. Alltså att jag... Du har det, lite dubbla känslor. Ja, mm. just nu. Jag ifrågasätter barn överhuvudtaget. Liksom, deras existens. Ja, och då blir det ju alltid... Det är som att alla förväntar sig om man ser en gravid Att den ska liksom uppmärksamma att den har en kula på Och ja. Då tänkte jag, men då gör jag väl det då. Åh, du är min barn. Mm. Ja. Och då hon bara, ja precis, jag är min barn. Mm. Um, och då så sa hon så här, har du barn? Och jag var nej, nej, nej. Och då så, helt plötsligt får jag för mig att jag ska berätta. Att, eh, att eh, jag har jobbat på förskola och att de var så jäkla jobbiga. Okej. Ja, och då Siktar sa det jag. det jobbet? Nej men, alltså, jag vet inte, det vet jag inte, jag har inte fått ett svar liksom. Nej. Men då sa jag så här, ja fast nu så känner jag som liksom att jag inte riktigt vill ha barn. På ett ganska ja. ja. långt tag ja. Och då så bara Shit vad står jag Står här på sig. Alltså det här är ju helt sjukt och, ja. liksom, och då liksom blir lite awkward då säger mm. jag så här: ursäkta Nej jag menar liksom inte att, det, att jag inte tycker om Jag menar liksom att Och det har varit så jobbigt liksom. mm. Jag förstår Shit jobbigt Jobbigt jobbigt eh, Okej okay. ja. Jag tror mm. Inte på polisen. Fuck inte till polisen. Varför då? Nej, men det kändes lite... Jag tror att du skulle kunna ha gjort, pekat fuck i till polisen. Men den kändes lite express express påhittad. Mm -hmm. Ja, ah, som du skulle behöva ha kommit på fort. Ja. Eh, kanske. Eh, men det här kissa på sig. Det tror jag nog att du kan ha gjort. Ja. Oh. <laughs> eh. Och sen där, jag tror ju absolut att du skulle kunna ha sagt så till henne. Men jag tror så här, jag tror att hon var gravid. Och jag tror att du tänkte mycket av det som du påstår att du sa. Men jag tror inte att du sa riktigt så mycket. Okej. Okay. Do you want the truth? Yes. Yes. Okej. Okay. Mm, polisen uh. hände fast jag istället för att upptäcka fuck så bara... Jag mm. Gjorde jag den rörelsen. Och mm. mm. um, eh, det förbi och tittade på, på dem så här Jag kunde ha dumt dum huvud. Jag var bys polisen. Mm. Mm. att säga det också nu. Ja. Sen så kissade jag inte på mig. Det nej. var ju en nödsituation. Nej, ja. nej. No. <laughs> det var ju en nöd. Mm. Det var den som var på en Ja, Men du sa ja. det. Ja, jag berättade om att jag ogillade barn. Ja, ah, okej. Okay. Och det blev konstigt konstig ställning. Ja, lite. Mm. Ja. Ah. Men det är sånt som hände för att jag kände när jag är där också att jag ska nog inte jobba här. Hoppas inte någon lyssnar på det här nu. Nej, just det. Vi kanske ska lämna det. Fast lämna det Att det är nog lugnt. Det känns jättekonstigt om de skulle lyssna på det. Ja, ja, men jag hade ju inte sett sagt något om att det skulle vara heller. Så att, eh. Nej, just det. Eh, ja, Tänk på vad man är med om. Ja. <laughs> i livet. Då hade du nästa lätt. Ja, fast inte så bra ändå. Nej. Men jag försökte bara, bara gå lite fort liksom, på någon slags känsla här. Ja, det är ju svårt det här. Men du, eh, vad har du varit med om? Vill du prata? Om jag vill, jag vill jag dela? Ja. Jag vill gärna dela med mig också. Jag är trött. Nu är jag trött. För 17 när jag är trött. Är det för att det är röd dag? Ja, kanske. Och kanske. För att jag var ute. Uppe. Ute i skogen. Klockan sex morse Eller halv sju. Vad jag, jag åkte iväg 6. sex. Och lyssnade efter jöken. Oh, vad? Jag var på så jök gökotta. Vilken dag är det idag egentligen? Är det någon... Vad är det? Det var Kristi, är det Kristi Himmelsfärd. Jag är vet inte något? om det hade med det att göra. men Ja, det var väl att många är lediga därför. Så det var liksom en tillställning. I, I Ingårdsbergen finns det ett ställe som heter. Så du anmälde dig dit? Nej, man behövde inte anmäla sig. Det var bara det var vid ett kafé, så var det järkot. då skulle man ut och lyssna efter järken. Efter det så var det, eh, ja fick man så här fika och så där på kaféet. Klockan åtta var klockan då. <laughs> och så var det några kompisar till mig som spelade. Eh, ja, de hade spelning helt enkelt. Eh, det var väldigt roligt när, de, när hon berättade var torsdag spelningen klockan åtta och bara, aha och så skrev hon i smset en åtta och då bara, du menar ja. klockan åtta på kvällen ja nej, jag menar 0800 men gud ja. så därav en viss trötthet vid det här laget mm. jag förstår så att jag ska nog ta powernappa sen efter detta. jag undrar om du har gjort det här alltså. I, eh, ja, ja, ja, får, det finns köken får... bara på morgonen, eller? Ja, nej, det gör det väl inte, men fågelsång överlag, fåglar överlag är väl liksom ner igång tidigt på morgonen. Ja. Och så att det är lugnare, liksom, på alla sätt och vis. Just det. Var det någon Ja, jag vet fasen inte, jag är ingen sån här ornitolog. Ja, det kanske det... inte var liksom som var min huvudattraktion. Nej. Men... Hör du någon då? Ja, det gjorde jag. Det, det är ju en fågel som är lätt att höra. Hur låter de? Men de låter ju så här. Det, det är precis som man tror, djöken. Men får jag fråga? Ja. Var, varför lyssnar man på djöken? För? för att ja, jag vet inte, det är väl något med våren. Den är lätt att höra kanske, det kanske handlar om det. Och Hur många man var det där då? Lyssna på fågelljud. Ja men det var, man kan säga att jag sänkte medelåldern rätt så är. Men det var ändå, jag tror att det är varje år, det kanske var. Det... Alltså lätt 30, 40 pers. Var det någon slags stiftelse som hör i livet, eller vad var det? Alltså nu, det var det där kaféet där de spelade. Heter ja, ja. den jagen eller. Ja, ah, okej. Okay. Vad sa du? Heter Caféet Jöken. Nej, men kaféet ligger ute i den här skogen. Jaha. Ja, vi. Du eh, får liksom nöja dig med. Den infor du får. Ja. <laughs> eh, sen så eh, hade jag, jag hade städdag. På, på vår gård. Här där jag, jo, jag bor. tycker ni alltid har det. Ja, okej. Okay. Det är en gång per termin. Är det, det? Men det här handlar faktiskt inte om min städa, det här, det här handlar om min kompis städa. Och hon bor på ett ställe, hon berättade här att mig, de hade också städa. Och hon ignorerar alltid den. Det skulle jag aldrig våga göra. Då stannar hon inne. Eh, och gömmer sig liksom i lägenheten under tiden som alla grannar är ute och fejar på gården. Bara det är ju kanske lite moraliskt, tveksamt. Eftersom det innebär att hon typ bor på första våningen så hon får man ju typ krypa på underfönstren. Men vad gör man inte för att slippa städa? Ja, i alla fall. Då hade hon städa som hon skete i. Efteråt så får hon på kvällen så kommer en lapp i hennes eh, brevinkast. Ja. Uh, Hej! Uh, idag hade vi städa och vi är mycket väl medvetna om att du <laughs> ja, visste om skrev de väl inte för det kan de inte veta men att du var hemma uh, men lät bli att vara med och plus att du uh, Liksom inte hade anmärt din frånvaro. Det här är väldigt äh, dålig stil mot oss resten av boende. Mm. Äh, och därför så kommer vi få en strappuppgift. Att äh, putsa alla fönster i kvappuppgången. Och äh, äh, var vänlig ring det här numret. Och så stod det ett nummer som hon skulle ringa och hon fick i panik så att hon ringer det här numret och hittar Express, hittar på dessutom, bara drar det ännu längre att hon var magsjuk hon var inte duggsjuk men Nej. att hon låg inne och så. ja jag tänkte precis det, det är ju klart att hon kan ha varit magsjuk ja, ja, men det är ju väldigt alltså roligt tycker jag att hur de då kunde ändå märka att hon skulle ha varit hemma och liksom eh, lämna den här lappen det är obehagligt Nej, jag tror inte på det där. Eh, sen, igår så eh, jobbade jag. Pratade mm. med en kollega. Jag kom till jobbet och var så här, i läget. Och så. Han såg lite bort ut. Han såg skittrött ut. Gjorde du så här, här hiphop-hälsning också? Så här. Nej, så här hur läget. Ja, nej. Eller Batman-hälsningen. Batman? Jag no. vet inte hur den är. Jag vet inte hur den är. Så var det såg ganska lite, roligt. Det, var roligt, ju, roligt det, det regnade väldigt mycket här igår. Så att jag fick väldigt skön frisyr. Med... Titta in helt blöt i hans rum. Jaha. Uh, men, men jag alla fall... Backman-hälsningen är en... White man, black man, Batman. Ja. Och eh, sen så hade jag en paus. Ja. Eh, eller, ja. Det var några elever som inte kom så. Det kan vara. Mm. Eh, och då så gick jag ut så här. Och så kom han ut från sitt rum också. Och så pratade vi lite. Och då jag, så berättade han för mig så här, helt plötsligt. Så bara, oh, shit. Alltså, jag blev dumpad igår. Va? Ja. Uh, uh, uh, uh, uh. Uh, uh. Uh. Och jag blev så här, oj. Och då fick jag sån panik. Av att det var ju ändå fint på något vis. Att han ville dela. Och liksom öppnade mm. sig lite. Samtidigt som jag kände... Vi känner inte varandra alls. Vad ska jag säga om det här? Och så började han typ berätta lite om, om den här dumpningen. Och ja, hur det hade varit. Jag fick sån panik. Så att jag hör mig själv. I princip, alltså prata som Om jag i princip var med, alltså, hade varit med om samma sak. Att jag också hade blivit dumpad. Av hade du så mycket medlydande? Eller så här, Nej, men jag, fick, jag vet hur Jag känns. Alltså, ja men typ, för att jag visste inte hur jag skulle svara. För det blev så himla jobbigt i sådana där situationer. Ja. Och bara såhär, ja, ah, ja, ah, ja, ah, gud vad jobbigt. Ah, och så känner man ju inte varandra så att det inte är inte som att man kan heller ställa så mycket följdfrågor. För det känns bli väldigt privat om mig. Ja. Ja, men det var ju ett smart drag att läsa det på. Som att vi kunde <går> möta sig. Vad sa du då? Vad sa du? Så, vad sa du då? hittar du på typ, att du hade väldigt dumt? Nej, men jag eller? pratade väldigt luddigt. Jag sa inte så här: oh, oh, Jag blev också dummad igår när jag Var det helt sjukt. Det hade Men Nej, jag var lite mer... Jag kommer inte ihåg exakt hur jag formulerar mig. Men jag var lite mer svävande mm, okay. i, i, i mitt uttryck. Shit. Ja, det var det. Ja, jag tror... Eh... Alltså jag har ju dåligt minne, men jag kommer inte ihåg den första. Vad var det? Uh, Jöken, den, just ja yeah. Eller hur? Mm. Jag tror så att Jöken um, mm. inte var så tidigt. Okej. Okay. Jag tror att det var uppsamling vid sju. Möjligtvis halv åtta. <laughs> inte halv sju, som jag sa, ja. utan sju. <laughs> det låter så sjukt om det var Halv sju. Mm. Så var halv åtta och så är det fika vid tio typ. Okej. Okay. Så ska de spela vid tio. Så det vore ju lite konstigt. Men samtidigt, ja, du kanske skulle väl att gå på det och, och du kanske resonerade som att ja, jag får ju sova varenda jäkla dag för att jag börjar så sent de andra dagarna. Så då kan jag lika gärna gå nu. Mm. så kommer jag upp liksom. Då kan jag ta en liten springtur dit. Ja, okej. Okay. Jag tror kanske att den är sann. Fast jag är lite tveksam. Jag ställer mig. Den, den är oklar. Okay. Den är mycket oklar. <laughs> okay. mm, sen, den andra tror jag absolut inte på. Okay. Det, nej, det tror jag inte. Den, tror jag, den var smart. Den var bra gjord. Kontrollerad. Uh -huh. um, det får du en eloge uh -huh. Men jag tror inte på det här alltså. Jag tror att det känns så helt sjukt. Alltså mm. det, jag kan tro att det finns sådana grannar som är sådär. Verkligen men ärligt talat. Så långt kan man inte gå. Nej. Nej. Men mm. däremot. Ja. Den sista. Ja. Vad var det? Alltså gud. Vänta. Min dumpade kollega. Det tror jag absolut på. Ja. Det, det kanske var också ett sätt för honom att. Ja, att, att bli din kompis. Kanske. Jag hade en sån på mitt jobb. Mm. Som berättade väldigt detaljerat. Och vi känner ju inte varandra liksom. Men del är ju detaljerade. Ja. Han har ju varit så detaljerad förut. Ja, okej. Okay. Jag tror på det. Vill du, vill du veta sanningen? Ja men, jag tror, jag tror definitivt. att ja, men nu har vi gissat klart. Ja okej, okay, ja. ja. Okej. Okay den första, den var allt var sant med tider och allting. bara det att jag var inte bra. Jag var ja, inte då. då. Mm, Okej. Okay. Mm. Jag, jag hade tänkt på det. Jag ville gå bort, men men vad kan man säga? lättjan jag? Ja. Det blev inte. Nej. Ja. Äh, lappen från grannarna? That's that too. Nej. Yeah. Så, den är sann Och mm. den här dumpade kollegan, den, där är det en liten ingråzon. Alltså han var dumpad och jag svarade väldigt eh, luddigt liksom. Men det var inte riktigt som att jag utmålade mig själv som dumpad riktigt. Men Dennis, jag tror att du, men man kan säga att du hade rätt på den ändå. För att jag tror att du tänkte rätt så att säga. Jag tror att du kan tänka dig in i känslan som jag får i det läget. Och att om folk har problem då, och de berättar om det för en, då är det ju kanske inte så konstigt. Det är ganska naturligt att man försöker svara dem genom att försöka ja men sätta sig in i situationen. Ja, okej. Okay. Förstår du vad jag menar? men jag kan göra så ganska mycket så att jag verkligen, verkligen om folk berättar för mig om sådana här problem så försöker jag så mycket sätta mig in i det och försöker hitta liksom en motsvarighet som jag själv har varit med om så att jag ska kunna komma med någonting oh, ja, ah, men det var det okej okay. mm. ja men jag, för att nu driver du med mig? vad då du har ju så Jag visste inte vad vi var, var <laughs> <laughs> <laughs> Cuckoo. Cuckoo. Ja, då, jag kan. <laughs> ja, vi, vi, vi behöver inte gå in på det här vad som händer så ren nu kör vi vidare. <laughs> Okej. Okay. Eh, du ehm... Jag tänker på det här, kommer du ihåg, det var ju så fruktansvärt länge sedan nu, avsnitt 11. Kommer mm. du ens ihåg ditt uppdrag? Det var något någon slags roll, mm. ja, rollteater. Mm. Ja. Um, jag kan dra den nu. Ja, men Nej, Jag vet inte, det var... Det var... Ja, men... Jag tänker så här, för nu har vi kommit en redaktionsmöte här. Ja, men, då, ja, men jag, nu, kör jag ett, nu kör jag ett scenarium här. Okej. Okay. Du och jag sitter i ett träd. Vi är alltså fåglar. Ja. Ja, <laughs> oh, det här hittar du ju på nu. Ja. Och... Ähm, Nej, men då tycker inte jag att vi ska köra det. Nä. Kan inte det vara kul? <laughs> <laughs> men jag får jag fråga dig så nu när vi har punkten. på Ja. Vill du summera någonting av ja. ja, det här? Men, vi kanske ska fokusera på det istället. Det var en kul idé, den här, mm. det här rollspelet. Ja. Vi skjuter i det. Vi skiter i det. Mm. Jo, då summerar vi. Start nu. <laughs> Okej, okay. det, det finns vissa som har uttryckt eh, lässamhet. Ja, det har jag inte uppfattat. då Läsamhet över, över livet? eller över, Nej, men över att, över att det här kommer vara vårt sista avsnitt. Är det med så? Ja, till ja, dag så, så kan vi ju säga att vi har lite planer ändå. Vi får se hur, hur det blir. Ja. Men ja, alltså jag förstår den ledsamheten för att men man, jag vet själv, när jag har följt en serie, så har den slutat. Då kan ja. man ju känna lite tomhet i brödet. Ja, det är sorgligt. Ja, men det är lite sorgligt, men nu ska vi inte haka upp oss på DM. Kan vi inte summera Nej. lite här nu? Um, ja, summan om mumman, så har det varit väldigt roligt. Um, <laughs> det här. <laughs> ja. Ja, oh. Jo, men absolut. Jag, jag, jag vet inte... Nej. Jag vet inte vad man ska nej. säga. Det är inte så mycket att summera. Herregud, lyssna. Om man är intresserad, lyssna på de andra avsnitten. Ja. Och, och jag nästa. kan säga att jag är så mycket mer än vad jag har fått <laughs> Nej. Var kom det ifrån? Nej, det var bara ett skämt, faktiskt. Okej. Okay. Mm. Allt är ett skämt. Nej, men oh. Nu blir jag lite där, måste vi göra det här? Nej, vi skjuter ur. Eller då vill du säga någonting? Nej, jag vill inte ens säga någonting. Men det var mer att jag, jag försökte vara. Liksom, ja, jag tyckte, upplevde ändå igår igen där att vi hade en viss, eh, eh, ett visst sug efter det. Ja, men. men jag vill inte att vi ska bli, att vi ska bli ovänner. Det känns ju, det här och nu. Ja, men det känns ju helt onödigt. Och du över vad Ja, men det sen om jag påstår att du har varit som och du, jag har varit som. Jaha. Ja, nej, vi kanske inte behöver. Vi har analyserat oss själva rätt så Lite. ingående mm. i de elva tidigare avsnitten. Ja. Det, det blir som en frossa mm. trossa. Något jag kan säga mm. är ju liksom att jäklar vad skönt är att sommar. ja, äppel på den tunga vintern så att säga. Nej men det är skönt ah, okay. mm, skönt. Absolut. skönt att det börjar bli ljusare tidigare. Mm. Mm. absolut. så är det. Ehm, vissa saker, det kan man ju säga. vissa punkter som vi har haft, mm. till exempel i första programmet om vi tittar tillbaka, där hade vi ju <laughs> veckans way. ja det var en programpunkt som lite grann dog efter mm. det. Och det är vi medvetna om. Så är det. En del lever kvar, en del stämmer det. Ja. Veckans kaffe. Den saknar jag. Jag, um, jag har ju slutat rycka kaffe nu. Men, mm. men ja men jag drack var, en idag. Ja, då har du ju inte slutat. Äh, jo, jag hade slutat. Men... Nu har jag det inte. Varför hade du slutat? Ni har haft så himla maghalsbränna. Ja, okej. Okay. Att... Ja, alltså jag skulle vilja säga om veckans kaffe. För det egentligen så är det som att jag har haft samma veckans kaffe varje vecka. sedan jag har börjat mitt jobb som jag jobbar på just nu. Mm. För att det är, en, finns en så himla god kaffebar. Som, som jag visar dig också. Mm. Med det, här. det är det var jättegott. Ja, alltså... Alltså och gott kaffe, men det är ju bara problemet att min mage blir helt mm. par. Så att... Um, jag får nog börja lägga ner det och köpa kaffe där. Ja man sparar väldigt mycket pengar också. Ja, så kan det vara. Ja, men uh, sen så tänkte jag på också... Nej, jag tänkte nog inte på så mycket mer. Jag tänkte på det här med ring en vän. Ja. Har du någon sån? Nej, Sistan. har du. Ja, men jag har en variant här. För jag fick någon slags idé mm. när jag läste Expressen eller Aftonbladet, mm. kan det var på nätet? Och de har så här Expressen tror jag det jag har en sån manspanelen. Har du sett det? Nej, inte det är ett skämt. Det är typ Robert Ashberg, <laughs> Leif G.B. Persson, Markus Birro. Och kanske Hasse Aro eller någon sån där gubbe som svarar på killars problem som Va? ska ge råd som i någon slags panelform. Men sluta. Varför har de det? Nej, jag vet inte. Alla relationsexperter är väl alltid kvinnor kanske som tänker. Så då ska de ge någon slags manligt alternativ. Jag vet inte. Men då såg jag en en annan fråga till någon som är eh, relationsexpert. Eh, och då tänker jag, eh, just okay. den handlade om, <laughs> det är roligt att påvåka: Min kille är 12 år yngre och oerfaren. Så frågan. Måtte eh, sig inte säga någonting om vad oerfarenheten skulle handla om. Mm. Alltså, det kan ju vara både känslomässigt och. Eh, det Ja, det på, precis, på många plan. Men då tänkte jag så här, ja, om, eh, vi gör en liten mix av de här två varianterna. Tänker att du är den som liksom håller i svaret, mm -hmm. men du måste eh, blanda in någon slags panel. Panel? Så det svar... ja. så då ska jag låtsas att Asperger sitter bredvid mig Nej, du ska skapa den egna. Du skulle få en sån fråga. Man måste svara på den med hjälp av några någon eller några andra. röster. Och då kan det handla om till exempel kan du få frågan: "Min kille är 12 år och oförfallen. Vilka skulle du vi ha med i din panel? Ja, okej. du måste ringa dem. Min kille är 12 yngre och oerfaren. Ja, men till exempel. Det kan ju vara mycket annat också. Jaha. Mm. Av mina kompisar då. Mm. mm. Och berätta vad de har för egenskaper som gör att de platsar. Ja, jag ska nu ringa en kompis som heter Maria Exenikodakis. Okej. Okay. Hon är så Hon är bara så här. Hon är så här, lite... Ska säga, hon, hon säger precis det hon känner. Hon ja. bara... Ja, oh, oh men... men äh, Sätt på honom! Sätt på han. Äh, jag vet inte, mm. hon skulle kunna säga allt som man... Hon är ännu ja. mer oförutsägbar än vad jag är. Det ja, skulle okay. varit en väldigt roligt, ett väldigt roligt svar, tror jag. Ja. Mm. Ähm, sen... Hon, hon är i samma klass typ som Anna Rönnberg kompis. Aha. De har liksom liknande så här sköna, impulsiva sättet att svara. Okej. Okay. Ja, men du vet. Um, ja. Sen så skulle jag nog välja en, en rationell jävel. Jaha, mm. okej. Okay. Som, är, som är väldigt så här och nu stannar min jag menar nu um, som är väldigt Ja, på den ena sidan så kan det vara så här. Och på den andra mm. sidan så kan det... Ja, så, jag vet inte riktigt. Och inte, och, lämna sina, be, och inte lämna sina personliga. Nej, men det vill jag inte gå in på. Men det finns några kandidater, mm. så att säga. Okej. Okay. Jag vill gärna <laughs> man. Nej, men du, du kan få det efteråt. Um, Okej. Okay. Ja, ah, en till och, då. Och, nej, men sen mig själv också. För att jag står någonstans jo, mitt det, emellan. det är det ju. Ja, en till. Ja, vad kan det vara det kanske är någon som är kristen och det finns många och väljer man alltså att att de kommer in eller, kanske inte kristen en till som kommer in med en teologisk aspekt mm. eller filosofisk också mm. det kan vara muslim också det spelar ingen roll men som är lite mer um, ja, kanske internationell läppsofskådning Lamakvisten, ja. alltså. Mera internationell och. Um, internationell. Ja, nej, men att den är lite. <laughs> Vad menar du, lite? Ja, men jag menar lite, lite så här andlig. Som kan svara på engelska. Nej, men okej. Jag säger så här, jag undrar mig. Ta tillbaka. Inte ja. som kan svara på engelska. Som kan svara på olika språk. Nej, jag menar typ någon vis. En vis person. Och då skulle jag nog ta kanske typ Andreas Papp Bok, okay. för att han är liksom 78 år, 77, och så här, a, bara väldigt vis och har levt i en annan tid, så att man ska ja. få ett, ett roligt svar så här, typ, hur, vad ska jag på för första dejten, ja, eh, ta en kärra, um, ja. ja, han bodde liksom på ett okay. land, där, jag mm. ja, bra, det var den varianten, men det var kul, vill du på alltså, den också? Vilka jag skulle mm. ha med? Um, nej, men jag tycker att alltså jag tycker att det var bra tänkt dina, den, den typen av egenskaper som, som du samlade ihop liksom. Mm. Både, li, li, både några som är lite mer känslostyrda och, och några som är lite mer förnuftstyrda. Ja. <laughs> mm. uh, och, och olika grader av erfarenhet. Mm. Bra! Ja, men hör du, nu, nu tycker jag att utan att det är sentimentala så tycker jag att det ska avsluta. Ja, det tycker jag också. Då vill vi säga så här. Det finns en möjlighet att vi hörs igen. Mm. Så radera in vårt konto på Instagram ännu på dag. Kömm. Vad menar du? Vi ja. vill också säga att vi har uppskattat. Att ni har lyssnat. Jo men sen så tror jag att vi har vuxit också. Som, som människor. Mm. Mm, av att ha den här podden. Kanske mer utanför då. Än en, en i själva podden. Kom du på det själv? Ja. Mm. Och då så. Mm, alltså jag har blivit jävligt mätt av den här prata med mig själv och nu tycker jag att alla andra är mer intressanta än mig själv. Åh, oh, orkar inte Ja men gud vad sint att du har blivit en komplett människa. <laughs> Precis, ja. den är skön när man snackar om då och nuet. Ja. Som att det är en jättestor skillnad, nej men jag är fortfarande lika och... Ja. Lika. Allt är som vanligt. Vi har ja. bara fått kanalisera lite. Ja, det var varit skönt. Va? Mm. Eller vad säger ja, du? Det var skönt, absolut. Och ja, det är bara tacka alla som har hängt, hängt i. Ja. Nu får vi se när vi hörs igen. Ja, mm. men hon är tack så jättemycket. Ja, tack äh, och farväl. Tack och farväl. Hej då. Hej då. Tack mm. exactly.